Her er Grøtlorsen, vi er på plass igjen, har trykket på opptak, og er her for dig som lytter på. Ja, vi digger folk, det er ikke vondt ment, og det er så sant som det er sagt. Ja, dette tänker jeg egentlig litt på, sånn i dagliglivet og disse statutene, for jeg ønsker jo at det skal være noe som preger mitt. Ja. Ja. ja, det er ikke bare statutet på den måten, det er jo verdigrunnlaget vårt. Ja. Og det er gott å ha et verdigrunnlag Som faktisk kan stå for ja. Både sent og tidlig ja. I, ja. Og... I alle sammenhenger ja. så det... det er sant altså. ja. Du Det er mer filosofi i denne bolden enn han skulle tro <laughs> Ja, det kan du si ja. du, jeg, jeg er så glad er vår jeg. Kjenner du på vår nå? Eller har du blitt ja. allergisk og plaget? Ja, det har jeg Men uh, det får gå um, Jeg kjenner på vår Men jeg bekymmer meg fortsatt för all snønn for ja. jeg tenker, jeg tror det ikke før jeg får se det Nei. men har du å finne frem småskoa? Ja. ja, det har jeg for da, da er du litt på gli ja, da på gli. begynner du å tro på det ja, da, jeg gjør det, men det er, liksom, det er snøen som ligger og ligger ja. og så tenker jeg, her kan alt skje det ja. kan komma mer ja, så jeg orker ikke sleppeløs gleden. Nej det kommer jo mer på enkelte steder i landet senest i dag, så ja, ja. ja. Men jeg, jeg begynner liksom å ha en sånn forventning. Det er ikke, hva skal jeg si, jeg får forventning til å gå i andre sko, mm. og så har jeg forventning til å få fram elsykkel. Ja, det, det er jeg jo. Og jeg har sett folk som har tatt med. ut. Ja. ja. Sykkelene, ja. Ja. ja. Men det eneste er hva at... Hva du på? Nej sko <laughs> Ja, ja. Men det å ha... Nu gleder jag sig till det var ja. egentligen det tänkte nog vi får den suckern på vägen mm. lite surt ändå altså. Ja, det är värdeligt drag i luften då. Ja, du det är det. <laughs> men fast ska bli nydligt att få nön ut och då börjar det att lätta vet du. Och du... så jag så tre hästar ja. ja. som hade kravlat upp av gröften här borte. Ja, kravlat. Ja, de hade kravlat upp alltså de hade verkligen jobbat för att komma så väldigt pusskut men de ja. kommer. Ja, de kommer. Det blir ordent på det. Och så kommer vitveisen och då är då står på sitt er är ja. så gott när ja. vitveisen teppet är faktum. Har du gjort vårengjøring da? Hæ? <laughs> jeg tenkte på det her om dagen før, sa han jo sånt Gjorde han det? Er det noen som gjør det lenger? Ja, ja det tror jeg Vårengjøring? Ja Jesus Christ Nei, master, nei, jeg har ikke jeg, ursluen, gjort det vet Jeg skal puste noen vinduer, men altså, hallo, vaske vegger og tak Jeg trodde den hadde sluttet med det Ja, ja det er nok ikke folk flest som gjør det jeg tror jeg ikke jeg håper ikke det. Da bestiller han kanskje noe til å gjøre det. Ja, eller flytter. Eller flytter det. Ja. det er jo min filosofi sitt vanlige. Jaja, ja. det er litt av hvert, du går så over Spølmannsprisen ja, ja. ja. Den har jeg behov for å snakke om Ja, puss i anordning Ja, altså jeg, jeg, jeg har ø, Under te, ø, over, nei, Det har jeg ikke uttrykt meg en gang Altså under overskriften av ting jeg ikke skjønner Har jeg ja. lyst til å snakke om ja. Jeg skjønner ikke hvorfor var det så tomt i salen Ja, det lurte jeg på Jeg kunne ikke fylt på med å, på å si hvem som helst da. Men jeg lurte det på bedre? om det var folk som ikke har kommet seg fra for seg altså. Ja, det kan jeg For heller. det er mye drekking Mye drekking, ja, ja. Og, Og det da, bærer jo for, de som får prisen preget. Veldig. Når du ikke klarer å få framført der litt av takketaler, ja. da synes jeg det blir skratt. Ja. Nei, også da jeg går, da lurte jeg på alt mulig. Altså. Dette, dette synes jeg var rart. Mm. En ting er jo at han, Hansen vinner for årets poplått. Åja, oh jeg fikk ikke med meg alt, jeg skjønner det. Ja, men det håpet jeg at Mats Hansen skulle vinne, for jeg synes jeg var litt sånn ironisk. Ja, det er jo, han hadde jo tidnes takketallet han da. Ja, han det ja. Ja, han det liksom snublet inn i det här og han syntes det var så lett å være musiker. Oi, oi, oi, oi. Da det ikke filmet utover i salen. Åh, oh, nei, nei. Um, det var litt like gøy det, sånn det var sånn pekte nese til Musikk Norge men det som jo er greia er, det er jo et problem enten blant uh, det norske folk eller i Musikk Norge når den låta går til topps det er jo noe veldig rart H hvorfor det? det er jo litt som man sier, den kunne vel kanskje hvem som helst ha lagd da ja, men vet du hva, dette Synes var fint at du satte fingeren på ja. For det, det er noe Jeg vil dra en liten parallell til Litt senere her i podden mm, i det ja, på. Ja. Men det jeg ble mest opptatt av da, ja. I dag Når du liksom slår på interneten Og ser på kritikker liksom Så var det noen som skrev Det er umulig å ikke bli rørt av Bjarne Brønnbos tårer I <laughs> <Ja>. håp <laughs> Jeg ble rød. Det? Nei. Jo, jeg blei det. Jo, jeg blei det. Jeg har vittnes på det til og med. Nå kjente jeg. jeg, jeg ja, du fikk avslående. Gressninger? Ja. Nei, jeg synes det var forferdelig trist for henne med denne karen som døde og alt. Ja, men Bjørne Brønneborg griner jo for alt. Ja, det gjør han. Han griner og griner og griner. Altså, jeg har så mye mot Bjørne Brønneborg. Ja. Enn da elsker å trøndere ja. så det er jo ikke det, Nei, du, det satt men du, en oh. annen ting da du fikk ikke en napp hos meg på den men en annen ting som var veldig rart i går veldig lenge, så, vi var to stykker som satt og så det så sa vi, men hvor vil dem hen nå? hva er som skjer nå? det var liksom så opphakka det var ikke noe system i det var ikke noe flyt i sendingen Nei. så ledet det jo frem til et eller annet hvor du, åja, det var liksom det nå da ja. altså nei, det var i gang på det ikke, det var veldig rart du synes det var rart da? Ja. Eh, nei, jeg synes det bare var helt sprøtt i går ja, altså. men, men eh, det var spilmannsprisen vi får jo bare si velblåst velblåst, ja vel blåst. Eller, um, eller blåst da ja, blott genomfört punktum fel. Men alltså jag syns ju det är dårrt att de tar såna musikfolk till att vara så kallade ja, de kan ju inte akkurat. Ska vara det? Tänker jag. Och vilka være vara Det blir lite som at liksom, skal være frisører, og det som bettungarbejde ska vara frisörer. Ja. det blir som kan ikke folk driva med det de kan? Ja. Av kända ansikten av att du. Ja. Kjent og kjent. Jeg google han duden, ja, da, for jeg husker ikke hvem han var, men han har jo spelt trommer i alle mulige rare konstellasjoner. Jo, men han er jo programleder, vil ja. jeg mer si da, ja. enn uandreddåsa på NRK. Akkurat. Ja. Ja, ja. Nei, men da har vi nå fått, det var liksom, hva var det jeg sa og tenkte for noe i går? Jo, jeg følte at det var en slags blanding av Grand Prix, eh, og så... Nei, fader Julia, nå kom jeg ikke på det andre programmet jeg Det var veldig rar sånn konstellation. Det er kanskje å bli litt sånn hest til Grand Prix. Ja, mm. Du liker Grand Prix. Ja, altså det er, det er jo profesjonelt og glatt ja. og deilig. Ja. här här var jo helt... Uh... Jo, det var litt sånn uh, strømøy over det. Sporløs og sånne program også. Ja, så var det jo faren din. Ja. <laughs> ja, det var mest för att vis han hadde kommet inn og gjort en sånn sekvens, så hadde det ja. ikke stusset. Hadde det ikke stusset? ja. ja. Han kunne finne faren til låta Ja, ja. Oh, ja. Men uh, Mats Hansen Ja Det høres som alt jeg skal snakke om i dag om han ja. det, det, det skal det ikke Men sa, han har jo hatt denne låta Sommerkroppen ja. Hvis jeg har fått et sånn lite liten sak her Når jeg begynner å få buffekroppen Buffekroppen 2019 Og det er ikke noe Og å trakke etter Det var et morsomt begrepp ja, men, Har du vært på så mye buffett herlighet. Jeg bor jo på en buffet, ja, du vet, det, vet du. Og jeg. det er ikke bra. Nei, gulig. Buffettkroppen. <laughs> Buffettkroppen 20 ja. ja, men det blir neste, låt neste om, låta. Du ja. kan jo tipsen. Ja, det, det, det mange som kan ikke være slutt da. Eh jag ja. ja. ja, ja, lagde den bara i låt. Men utansett då, det är ju många som kommer att känna sig i den låten, det är ju det. Det är ju många den låten, ikkja att få. kroppen Det är nog det alltså. Hur så? Ja, ja, ja. Du är så annonserad mot jag det altså. Elektrisk säng till sax. Ja. Ja, då tänker jag på elektrisk stol. Alltså jag oh, tänker ja. på död. Uh, det bare, jeg må leve hver gang jeg ser sånne typer annonser. Jeg skjønner poenget at det er en fjernkontroll, og at du kommer opp og ned og ja. alt det der. Men for meg er det som den elektriske stol, ja. den elektriske seng. Ja. Mer komfort ja. du ligger når du dør. Ja, jo da. Jeg, jeg klarer ikke å se det sånn, for vi har nemlig elektrisk seng vi skal selge. Så jeg leste hos det. Ja, ja, ja, ja. Så jeg var mer opptatt av mye forn for elektrisk ja. seng. I jeg ville kanskje tatt med en setning om at... Uh, ikke døden til følge Nei, det er noe sånn Nei, det er noe så ja. Ja, ja. Nei, men Vi har alle liksom våre koblinger Ja, det er noen av dem altså. mm. Apropos koblinger om da, Dette kan du, tror jeg, som er sexolog og allting Når en har ting i vinduet ja. Som ananas Hva sier jeg det nå? Ananas i vinduet? Ja, betyr det noe? Jeg, vet, jeg har snappet opp samtale jeg hadde i en setting her Altså hvis du setter frem ananasen Så betyr det at i dag Er det svingersk? Ja, det var sånn, ja. det noen som sa. Ja. Men så var det jag hörte sån historia om när du har staka i vindu. Då ja, det er nog. Ja. ja. det er ju ganska ja, uppenbart. Men det var också någon i denna samtalade också att först någon annan och så var det någon annan som sa, "Jo, men jag har också hört om såna strå hvis du har strå, vinner noen strå som er veldig populære nå, som er en sånn svær dings på øverst. Oh. Altså sånne, sånn pyntestrå, pyntestrå da. Pyntestrå, ja. Ja, og så, det var også betydende svingers. och så gikk jeg forbi et sted, nede i gata her i sted. Ja. Og da vil jeg si at har begravelsesbyrået i gata vår et jækla problem. Ja. For der er det noen strå, og det betyr svingers. Svingers, ja. Da har vi jo å har vi en dele sak. med, altså. Da er det en Ja til ja, lokalavisen. Ja. Har du hørt makka? For nå har jeg fått den kunnskapen i hodet, så nå ble jeg jo litt opptatt å se vinduene. Du går jo litt å, på sånn stråspaner. Ja. Og så så jeg et begravelsesbyrå. Ja. Ja, jeg tør ikke å si alle de tingene jeg har begynt å tenke på da. Nei, ja, det var jo Men hva med annon også? Var det svingers? Det var svingers, det også. Ja. Alt betyr svingers, liksom. Alt er svingers. Liksom. <laughs> ja, bare å møte opp. <laughs> Tenk hvis dette er sant, alle lytter av, ja, ja svinges, ring på, kom inn, bli med. Det er litt morsomt å tenke på. Ja, det var jeg lærte dette i helgen, jeg er litt overrasket om ikke du kunne mer om det alltså jag är ju jag är ju van vid det på den mot. Nej, och sätta den i fönster. Det så jag blir för sån bara Det er en gammal historia, men ja. altså, det syns jag blir det sån lokalt på något ja, altså, sätt går det tenk... kan man bruka kan sälja väldigt. Nej, nej nej. Klaga Det er jo och tänker så många felsynder där ja. så er det noen har det någon som och var var det ikke pärer ja. det, altså, det blir jo bare i Det blir jo bare rot. Ja. Ja, ja, så undersöker det. Det var ju lite For för det har blivit så populärt med såna där figurer med banan och så, ikkja sant? Man ja, kan köpa dem i Ja, jag vet ikke ja. det, ikke, ja. så det blir mycket svingers. Ja. Och är det sånt då att hvis folk kommer på dörra Og du har en banan så blir det svingers? Där är ju bara nötot oss till. Ja. Man vill ju bara vara med. Ja, men är det ja, nei, kom in, ja, Står ju han och missurerar dig och har lort. Nej, dörr eller fönster. Det är sånn. Ja, ja, ja. ja. Ja. Nei, du, det er my mye folk driver med, og det er noe en ting, å ha svinges i vinduet, for å si sånn. ja. En annen ting som jeg har lest om at folk driver med nå, det er å uh, ha sånne dokker. Sånne reborn dokker. Det har jeg lest, har lest om. Jeg har lest og sett på bilder ja. og, og tänkt mye på. Ja, hva synes du? Nei, eh, det synes jeg var rart. Og spesielt, og hun ene jeg har om hadde jo så mange ja. i alla aldre. Ja, ja. Og mange vogner og... Ja, det er, jeg... ja hva tenker ja. du? Jeg ble helt sånn... Så det er et miljø for dette. Mm, det visste jeg ikke. Og det ikke. møtes på kaffe. Ja, og da ja. harer med seg dokkene sine. Ja, jeg fikk jo flashback til jeg var uh, 10 år da, ikke? eller ja. 7 år kanskje ja, da gikk jeg med dokkervogn og dokk. Ja. Da møtte jeg venninne mine. Ja, men, <laughs> men da nå, var du 7 liksom. Nå, hvor mange år? 45 år senere, så ville ja. jeg det var rart å gjøre jeg det. Jeg tenker vi skulle gjort det, ja. at den kjøpte oss ved vår dokke. Skal men ska vi trilla vi... då? Ja, ja, det var öppet framom då fra importerar dessa dockorna USA eller veldig... samma tyngden som många ja. är väldigt speciellt alltså. Eh alltså där om det jag läst om, det handlade ju om det att liksom vara ufrivillig barnlös då eller ikke, ja, ja tänka att jag kan ha et ordentligt barn så jag köper dockor. Ja, men jag får mig så bara så pussig. Altså, jeg, tenkte, jeg kjenner det er en dame som hadde en utstoppet hund en gang. <laughs> <laughs> ikke hatt <hadde> hun, men. <laughs> Kommer på det? Hun hadde meg rundt omkring. Hun snakket at den, hun var levende. For det var hun dame jeg leste om, det var sikkert samme dame vi leste om da. Ja. Men uh, hun sa jo da at jeg tror ikke det en baby. Jeg vet Neida. jo godt at det ikke er det. Det er en slags substitutt. Skvett altså, gærlig, liksom. men... Ja, er det bra, det jeg ja, å tenke på. Ja. Er det lurt, liksom? Ja, det er en slags... kan jo snakke om at vi alle kan ha noen form for overgangsobjekter i livet, da. Altså, som kan bety noe for deg, ikke sant? Fordi du har tapt noe, mistet noe... Ja, ja er... men ikke... Jeg synes det er kjemperart, men ikke, ikke en haug med okker. dokker. Nei. <laughs> å kjøpe barnevagn, det var jo ekte barnevagn. Fordi jeg er jo så stor... Og hadde en som var så stor som en fireåring. Mm. Vi tok toget. Ja. Nei... Altså... det som jag ville få problemet med då. När vi ska på tåget då. Mm. -hmm. Och vad ska du si till dokka? Alltså jag eller vad ska du si till dokka med som en jag vet inte en gäske liksom. Jag vet inte för jag ville ju kunna fort få behov for, hvis det var en unge da, som satt rätt överfor mig mm -hmm. på tåget så ville jeg kanske sagt något. Ja. "Hej hej, har du, fine, du har så fina flätter." Ja. Ska hen si det till dokka? Det var vårt spørsmål ja, ja, det Jeg vet jeg ikke, ikke. Eller ska du overse og se veldig rar ut i ansiktet ja. Og tenke oh, oh. Og så ville jeg lure på da Hvis jeg kjøpte meg sånn dokker og barnevogn Og joina til miljø da. Ja, for det er miljø ja, ville, Har vi det på samme måten? Eller er noen der at de tror det er en baby? Oi altså, er, Og er det noen som snakker til dem? Eh, mm. Og noen som Ja, ser på det som dokker dette er jo kanskje en litt sånn ekkel overgang da, men jeg tänker på det <tøk> ofte er det vel menn da, som kjøper seg dokker, så i damer, i ekte størrelse på dame og bor sammen med dem. I Østen er det flere som gjør det, Kina. Bor de dal. sammen med dokker da? Ja, jeg så et program om det. Og, men da har det også en sånn seksuell funksjon, ikke sant? Ja, men det, snakker de med dem? Det, Tror vet, de at det er damer? Han ene var i hvert fall veldig opptatt av en dokumentar, altså på type NRK eller noe sånt. Mm. Han ene var opptatt av at, det var for, at de var veldig forskjellige sånn personer da. Men, ja. Personer, ja. ja. Men det er liksom hva som er Er ja. det noe med savn? Eller hva er det som skjer på en måte da når en får behov for at det flytter inn dokker i huset ditt? Ja, og så tenker jeg, kan du kan jo gjerne ha dere som printet ting, hvis det var det det var men jeg oppfatter jo ikke Overhoved at det er det det er ikke. det, er, det, det er jo en, har jo en helt annen funktion ja. og så da velger du å gå ut med det ja. Jeg så også på, for jeg ble jo opptatt av det her så på Facebook-profilt det var en som hadde stått frem da ja. og da var det jo sånn, tatt bilder av leiligheten og da var det jo babyleiker på gulv og Uh, og sånn, så det ja. så ut som det bodde, altså sånn, ja at det var et barn der da ja. jeg ville jo tenkt at det her var noen varselklokker altså. ja, den, men så det er litt interessant lever, tenkte, så er det ut. sykt, eller er det måte å Håndere, et eller annet savn eller? ja, ja som du sier, det er en overgang nei, ja. det er ikke til skade men det spørs jo hvor stor plass det tar ja. og det mener jeg med alt mulig i livet hvis det gjør sånn at det fortrenger vanlige funksjoner ja. så at man ikke lenger kan gå på jobb, med folk i sove hvis det ikke har vært sammen med mennesker som betyr noe på grunn av dokkene ja. da tenker jeg at det er litt å begrense ja, Akkurat der, det tenkte jeg på når jeg så den dokumentaren Om de er menn da, borti Kina eller mm -hmm. For der virket det ensomt Hvis du ja, skjønner ja. Ja. Men det her er jeg ikke sikker på om var på samme måten Det virker jo faktisk ikke Det er jo et miljø da, som ja. du møter andre og... ja, Men det er, nei, det er Spesielt da Egentlig kunne det vært interessant og hørt flere meninger om det Ja, det kunne vi få følge med litt da ja. På Reborn-miljø ja. ja, det var det dette ja. Reborn? Mhm mm hur hipon det är ju jart det och vänta till en återfödelse jag vet inte vet jag fantry på det här också altså. nej jag vet att du har också engelska eller nej <laughs> babyborn huskar jag det var doktorn ja, ja. som ungan mina hade ja da, det var, hadde vi var det vi men vad är reborn ja reborn huskar du som en återfödelse nej nej det är skuffet oj det like som hembesök och optiker syns jag har du hört om det? Nej, går det igen? Ja, nu så jag annonser för det. Åh, blev omedelbart väldigt skeptisk. Och det? Jag tänkte att det är useriöst och rejsemt till folk. Ja, du önskar det? Du önskar hembesök hos optiker? Nej, jag kommer aldrig åt optiker. Jag tyckte var dumt. Nej, men så tänkte jag, är detta seriöst eller är det en som vill rana gamla folk? Nej, men ja. Åh, jag vågar det så sånn någon någonstans. det var självförklarligt på Facebook då. Det var liksom en helt seriös optiker alltså. Åja, ah, du så under. det at det var seriøst? Ja, det sto i hvert fall at den var optikker da ja. <laughs> Jo, jo Det jeg var ikke på alt Nei. men altså Nei. det som er sant Er at den kommer hjem til deg Ja, var det fordi at folk ikke kom seg dit da Ja, sikkert det da ja. Men jeg synes det er så mye apparatur hos optikker Det er altså, litt har den med seg alt da Ja, eller har den bare et standard glass som alle ser i Ja, altså. det er jo usannsynlig er Ja, kanskje det er Tenk å, å finne opp det da, liksom hjemmebesøkt pakke til optikere ja. Ja. Ja. bærbart optikerstudio burde du ikke sagt på podden for dette bør vi ta patten på vi tar patten på. På. Ja. på den ja. Ja, ikke. <laughs> men en anting ting er hvor lang er radiusen for hjemmebesøkene altså reiseren 40 mil tror du? det vet jeg ikke det, ikke Nei, det fant det, jeg ikke ut men det er jo hjemmebesøkene det utroligste ja, ja. ja, det er jo det jeg liker det egentlig da ja da ja. På en måte så. Du kan jo bare sitte hjemme og ringe etter ting. Ja, på ja du er. kan det. Ja. Det synes jeg har sansen for her. Jeg var på hotell for ikke så lenge siden i et annet land, og da bestilte vi sånn, uh, massage på rommet. Ja. Uh, og da... det synes ikke du er susbelt, men at også kanskje kan ha det synes du var litt... <laughs> ja. Jeg prøvde det når jeg sa det ja at dette virker litt rart, men ja. det var to damer da, som bestilte det. Ja, skulle og... det gjøre det bedre? Nei, nei, jeg vet ikke hvorfor jeg sa det. Men i hvert fall, det var så rart når de liksom slo opp senga og stasj, og plutselig så var rommet, hotellerommet blitt sånn massasj. Massasjestudio? Ja. ja, det var litt rart. Ja. Mm. Hadde du kommet en optiker i tillegg til det? Så kunne du ringte Ja! Så huddeåret kom dumplings. Mm. Ja, ja, ja. Nei, men det var apropos mat. Jeg synes det ja. er så fælt uh, Når han har et i middag Nå skal på noe etterpå Hvis han lukter middag Ja, det skjer Åh, jo Det er så grusomt ja. det, det er grusomt når det skjer med andre Men hvis det med meg Så er det jo det verste Det ja, hater men, men du vet da Det, kom, det, det må jo skje noe ja, men, ja. Eller må ja. du dusje og skifte alle kleder Ja, det, altså Oi. det får jeg veldig behov for da mm. Du vil lukte liksom Ikke jeg vil, middag Jeg vil ikke lukte middag Og nå middag setter seg så hardt Ja, veldig Ja og så kan du liksom planlegge at jeg tar i det, for da skal jeg noe etterpå. Ja. Jeg må ta noe litt luktfritt. Det tror jeg ikke jeg har gjort. Har du gjort det? Nei, det, det jeg jeg har ikke. gjort mange ting ja. mye på. Ja. Ja. Luktfri. luktfri middag. Er det noe en foretak på butikken? Ja, det tror jeg. Avdelingen for luktfri middag, for de som skal noe på ettermiddag. Ja, ja men er det ikke en, ja? Hæ? Jeg gleder meg se på hva det oh, smaker. Nei, ja. Ja, det smaker ikke mye. Når. <laughs> no. Du er jo flink til å plast. Ja. Ja. Ja, jag var det då. Och jag blev så jag trodde att jag kastade i havet. Nej, det var bara sånne. Sjörte det i havet. Nei. Det sånn. det til havet. Men <laughs> jag blev så berörd att höra detta här om den här döde gåsnebbvalen. Jag tyckte det är ett väldigt fint eller rart namn då, men det är ju också som heter knölvall det ja, jeg har jag kom för, men mm -hmm. gåsnebbvalen, det var fin igen med 40 kilo plast i magen. Ja. Fick så ont han? du fick ont av björnebrönnbor och såna kände att det är beir så mycket så berört det. Ja. Du okay. kan måle det opp på en måte. Ja. Men hvorfor, hvorfor hever man det i havet? Hvorfor hever det Jo, men så går det vel i havet. Ja, hvor blir søppelet av? Ja, det er vel det. Søppeløddinga. Ja, men her, det må jo ha vært en eller annen gang det har sviktet. Noen dumper det, tror jeg. Noen dumper det. Ja, det sånn at noen dumper gamle bildekker, skråninger ja. ja, Sånn var det før i ja, tida. Ja, ja, eller for... før i tida. Jeg gikk en tur i dag, så diger traktorhjul i, i, i, i grøft. Det er sikkert noe sånn som trener til et eller annet. De skal dra det opp og ned fra den grøfta. Det driver folk med. Jeg tror han også skulle lage blomsterbedd nær i der. Det, ja. Ja, ja, sånn var det ja. jo før. Ja, ja, ja. Vi ja. sånn marte bildet. Ja, ja, det ja, flott. Det var litt stilig. Ja, ja, Nei, men da vil jeg bare slå slag på. Vi må fortsette å sote så gå oss ned på barn. Ikke får det så vondt. Ja, ja, jeg skal gjøre mitt mye for det ja. Du, jeg fikk meg et sånt husmorproblem i går oh, det, må, det er liksom såpass skjønt ja. da At jeg må ta det på den liksom. ja. Nej jeg, jeg skulle lage av vafler og så um, jeg, Det er sånn jeg børstet å smøre meg Vet du, så ja. røyten Børsten røyta Den smørte Ja, ja, ja liksom. Jeg ja, fikk altså, du røyt i vaflen Jeg fikk røyt i vaflen Og røyt i smøret Alltså jag har köpt den på eBay eller. Var <gammelt>, ja. Smörre, inte så fort. Nej. Nej. Och har jag mistern pälsen ja, ja, ja, så ja, ja. den bara släpp pälsen. Ja, det är våran lösning Har du kastad den då? Ja, jag kastade ja. en till då sån silikon. Och jag er jag hade jag kände. Ja, då är väl det käck men jag huskar det jag nu. Nej, jag har. Ja. Så det är inte det men okay. men ja, makan ja. Och buster rätt liksom. som är sån rött då. bra i den. Ja, det var helt, det små tandpirkare. Ja. du jeg hade en sån ärkille uh, serien om dagen såg på en film. Ja. Jeg er av den sorten som ikke liker filmer hvor skuespelarna snakker til dig genom skärmen. Oh, sönder du vad menar? Ja. Och som Se rätt på dig då ja. och snackar till mig som ja. sitter utanför filmen. Ja. Det likar jag inte. Tror du liker inte det? Jag hatar det. I tillägg så började de må synge, alltså sånn, det såg jag inte komma in i. var så musicalfilm? Ja, det var Andrew Copper. Där har du sett mig på för. Det kan vi inte snacka om för det var en väldigt dålig period i livet. Det är ja. den enda gången jag kom mig när det var djupt ser du på det ändå? Det var inte bra? Nej, det var inte bra. Nei. Nei, det var för jag då klarade och i Irland alltså men ja. nog på det. Nej. så i tillägg Når den både sjunger och börjar snacka till mig där är det slut alltså. Ja. Men jag skulle men jag blir irriterad. Ja, nej jag jag kan likedi lätt som så en sån liten variation. Så så jag det är att det, det, det oppi... Nej, men där jag skönner poängen med det då. Men jag blir ju engagerad på en annan måte. Ja, du ja, du ja, hvis Enig. du sitter der med Reborn Docker i armkroken og svarer på ja. filmen, da er ikke så bra altså. Da må jeg ringe til hjelp. Ja. ja, ja. til Bjørne Brunnson så. Ja. Da er det slutt. Nå du, du har på den, du slipper ja, meg. Den gnager meg, jeg. jeg. har en ting som jeg har ut at det misliker så utrolig sterkt, ja. Så jeg har jeg løst å snakke litt med ham, ja. og det er snobberi. Ja. ja. Mm. Det, det, det har sant? en så stor sliterseffekt på meg. Kan du forklare litt konkret? Ja, altså sånn, når folk uh, gjør ting som jeg tänker om gjør for å framstå som veldig sånn uh, spesielle på en måte da. Ja. At de er liksom litt bedre enn alle andre folk, og det kan handle om hva som helst. Så hvis noen går på en eller flott restaurant og eter økologisk bark for exempel. da. <laughs> altså... <laughs> Økologisk måte? Ja, jeg sånt da. Var er økologisk måte? Ja, ja, men ja. du skjønner et eller annet der flott, eller ja. granbarre, eller hva det ja. er da. Eller sånn der, nå kler jeg meg bare i uh, nyfødt hamp, og så. altså, ja. sånn, ja, økologiske <laughs> greier da. Men går det mer den veien, ja? Det går ikke på de som brenner av 489.000 bare litt av flyreise over damen, eller? Er ikke det snobberi? Ja. Mener du mer i sånne som ikke har Nei, jeg tror kanskje jeg mener at de som gjør ting for liksom å være overleggende andre Ja, sånn ja Ja, mer det der åndssnobberige ja, Nemlig åndssnobberige ja, ja. sånn Og det kan være sånn intenst oppdatt av mindfulness Ja, ja, ja men plag ikke meg med Nei. det altså sånn, um, Som det beste i verden Ja, jeg lurer nå på, er det blitt suspekt å være folkelig? Å, sånn? Ja <laughs> altså, Nei, Jeg, jeg, jeg opplever jeg må... <laughs> at snobben liksom mistenker mig For å ha tvilsomme moralske holdninger jeg liker enkle tv-seriene, jeg liker å gjette på makkerne, liksom. Han var i nå og regger så mange, altså. Og du elsker at Mats Hansen vant i Spelvannskrisen. Ja. ja, ja, nettopp. Ja. Skal den bli så snobbete at han eh, liksom skal legge sig under de vanlige musikere? Ja, nei, jeg skjønner. Men altså, jeg, altså det er jo noe med... Dette er et interessant tema, da. For jeg tror jo noen ganger at det er litt sånn, rett og slett, kulturforskjeller, og at noen har vokst opp i et sånt miljø, at den ville bare sånn, här. Ikke liksom disse av dine men det virker bare helt fjert, helt rart, vi driver ikke med sånt liksom, vi går ikke på makkeren, sånn gjør vi ikke i min krets på en Nej Men oppkomlinger, snobbe oppkomlinger Ja, de oppkomlinger, som liksom finner på, at nå skal du ikke drive med det, ikke mm. det, den ska bare, ikke sant? Ja. Det er bare ikke å ikke sant, ja. snakke med sånne svulstige faguttrykk ja, och hvor du egentlig er fra en kultur hvor faren din jobbet med asfalt og mor ja. hadde jobbet på kjøkken eller ja. noe sånt da, eller det var, var kanskje for dømmende å si sånn altså, jeg blir ja. opptatt av at de fleste er vanlige folk ja. og det er godt nok ja, ja. At jeg blir liksom så utrolig sliten Ja, men det altså, men... er en del av det der av Nei, se og hør, leser jeg bare Hos legen, eller Nei, hos legen, så på tannlegekonten Ja, er vel det jeg, ja. jeg hørte deg overhørt deg som satt Se og hør, leser jeg bare hos frissøl ja. ja, ja vel Og det du behov for å si hørt ja. Jeg blir jo ja. litt sånn barnslig jeg har også noen, noen sånne Som jeg husker på, som var sånn Nei, reiser aldri på, på Sånn handelsenter Liksom, ja Jag liker att vassa runt på handelscenter. Ja, och sitta och dricka kaffe på antvart og och på folk. Ja. men det är kanske inte så sånn att jag blaffrar runt och ser det i alla sammanhang eller. Men butiker skammas över det? Nej, alltså det är ganska liten tränga det skammas över. Ja, det är ja, sant. Ja. Og det är det, det de där som driver och fortæller att de gör all det så flott och så fint ser dem på de tingarna på TV som er kommersielt fordervelig. Nei. nei. Ikke sant? Da tenker jeg, altså, det sender jo på TV. Jeg får ikke gjort noe med det. Gjør det noen forskjeller om jeg ser litt på det eller ikke? Ja, så blir det sånn... Det er klart, vi, er, vi står i far for å bli fordømmende selv da. Nå. Over snobben? Ja. Vi er fordømmende for over ånsnobben nå. nå ja, ja. Kom, på en ja, måte da. kan jeg stå innenfor det, ja. kjenner jeg. Jeg har ja, bare på noen kjente en gang i tiden som sa at nei, unga mine får ikke se på TV. Men det var ju 48 PC-er i det huset. så sånn at det var jo full mulighet til se alt som gikk på og var ute på nett da. Ja. Sånn? Ja. Det er jo sånn, nei, vi har ikke TV i stua. Nei. For det er liksom, nei, ok, men alla har pc på hvert sitt rom da. Ja, ja, ja, ja. Ja, det blir liksom litt sånn der merkelig. Mm. Men altså, han har jo lov å ha noen standpunkt da. Det er ikke det, men... Uh... Men det er kanskje det att hvis du opplever at du blir sett ned på da, På en måte. Eller at holdningene dine blir tråkket på Det er vel da du Ja, det er det jeg reagerer ja. på da. At det er det som liksom ikke er helt godt nok mm. Og det blir jeg ganske provisert ja, Det er lov å bli irritert på ja. Du, jeg hadde en interessant samtale med Eller jeg hadde holdt på <laughs> Nå ble jeg interessant, interessant samtale med Klarna Ja, ja Du vet, jeg hade jo fått rota på meg En sånn som jeg ikke skulle ha Og så rettumderte jeg den ja. Så får jag purringer da Ja Jag driv ju också egentligen en liten enkel som på nett, men och tänkte typiskt, nu blir det nog grejer. Ja. På något med Klarna. Vad var det det blev nog grejer då? Fick purgebyr och varan var returnett. Och ja. ja. Og jeg hadde Och jag hade valt sån Klarna ordering på ja. bokningen. Uh, så snackar jag med Klarna och skriver då. Ja. Uh, svensk då. Ja. Ja ja. ja. Jeg tror ikke det trycker det et ett er eller en maskin? Men i hvert fall det, Når vi var ferdige med det er veldig hyggelig da. Og jeg har ikke fått trøbbel av dette Dette har ordnet seg opp og greier og greier det var bare en feil um, så, så skriver dette Hyggelige menneske Eller roboten til meg ja. Er det noe annat som du undrer over? Åh Da fikk, det jeg fikk jeg blod på tann ja. Og hadde hundre ideer Men jeg gjorde det ikke da Men jeg hadde så lyst til å snakke om uh, livet, døden, kjærligheten Og så gjorde du det ikke? Nei hade skulle det hadde vært helt gull ja men jag blir beskeden och lite lite sånt skenet ja, så där tycker jag. Nej. Nej. det var ju att bruka upp tid att klarna lite för. Nej nej nej var inte et fantastiskt spörsmål? Jo jo jo ja. helt tydligt. Jag tänker jag fick liksom lite respekt för Ja öppen frågorn och att de tar in vad som helst. Fick respekt för klarna. Ja det var det lite. Ja ja. Det sått. Ja. Det, det er inte barnens det är väl egentligen det hvis noen lurer på noe, Spør snakk Klarna. med Klarna. Snakk med Klarna. Det må jeg åpne for å ta en pratt. en liten sånn uh, purring. Få, ja. Få deg purring, og du er innenfor. Ja. ja, ja, ja. Du vet, jeg var ute og gikk um, her i går. Ja. Og så, det, dette var oppe i Skeven, eller noen som på Skeven. Ja. Uh, og så kom det, er Kjerring gående, så hun var sånn, ja, mellom 50 og 60, liksom. Hun hørte på ting i høytaler. Og, eller altså, i høytaler, ja. Altså, spørsmålet er, er det grejt med høytalere Når det er over 14? Hæ? Er, ja, men, er det lov? Fjord, er det greit ja, men, så, for de under 14? Ja da, de går jo i gata og på overalt Ja, de gjør det med høytalere ja, høytaler. ja, nå tenkte jeg jo mer sånn men sånn gikk før i tiden med gettoblaster Ja, men, ja, men er liksom... nå er det jo små høytalere Ja, jeg, jeg vet, skjønner det Jeg synes det høres veldig rart Jeg ville følt meg veldig rar ja. hvis jeg var hun Hun så ut som hun tenkte at det var helt innenfor Jag kallar plocka något kvist och gick jag har hört någon grusig musik. Hade också propp i öra? Nej, nej, jag ikke inte det. Det såt sånn som vad det bombade lite. Ja, nej, nej. Nej, nej. det. Så. Jaje mig. Jag hörte bara lite då, men jeg, det var så var, var bara rart. Ja, var du ikke det knäppt? Jag var lite med kanske. Nej, nej, jag var ju på ute på fritid. Ja, jag måste inte med hur du fanta sånn vongen og riborn oppe, ja. Nei, jeg <laughs> det. Riborn? Nei. Og vet du hva som musiker på? Nej det det. Neida, vi <laughs> gjorde ikke det da. Det var nesten før jeg trodde på Nei, det da. trodde Du kunne ikke på den da. Neida, det var noe annet. Gjør meg, altså. Ja. <laughs> ja. Du er, er, tom, ja, er tomt, ja. Det er tomt, ja. ja ett spørsmål mm -hmm. uh, igjen, og så skal vi gi oss ja. for i dag. Um, det er uh, når skal han slutte å farge håret? Oj, oh, fick se på mig och ställa de frågorna. Nej men jeg, det er jo jeg var ju inte sån mall och färg då. Ja. Ja. S Svar då. <laughs> ja. ja, det kommer han på. Ja, kommer han på. Eh, kommer han på färgen. Åh, <laughs> Ja. Nej, ja. Jeg... Nu alla blir grå? Eller vad är det du menar då? Nej, för Kommer det med indirekt da, at jag måste sluta folk? Nej. Se på mig då. Jeg har ju slutat. Har du slutat? Ja, men se då. Jeg har på en måte sluttet, jeg har ikke gjort det Og så tenker jeg øy, Vil du bli grå? Har jeg sluttet? Altså, er, ja. er det grejt at jeg er sluttet? Ja, det er jo greit ja, hvis men, vil, det Ja, men det greit for meg, det er ikke greit for deg Nei, det er ikke det Nei. Men kanskje jeg burde gjort det Ja, men når tror du det blir greit for deg? Jeg skal jo tross av Ja, men når tror du det blir greit for deg? Nei, jeg prøver jo gå over til mer sånne brunere nyanser og sånn Og går på en smell gang på gang, over på svart igjen Eller ja. brunsvart da ja. Jeg vet ikke når det blir greit jeg, jeg ser jo at huden ikke stemmer med hårfargen lenger og... Ja, for det har jeg Ja, det gjør jo ikke det Jeg vet ikke Jeg har ikke noe Jeg vet jeg, ikke, jeg, jeg har for mørkt håret, men jeg klarer ikke å la være Ja, men hva skal han gjøre, liksom? Nei, ja, for det, jo, det er jo grott under det her Ja, ja det er det jo for min del, Men hva var spørsmålet egentlig? Når... når skal han slutte å farge håret? Vil... Jeg synes det er kjempevanskelig Ja, men vil jo egentlig ikke det På en måte Halve av meg sier jo nei Få på fargen igjen Tøft at du prøver da ja, men Nå hørte det som liksom altså, Jeg ja. kommer til å være hvit hår Jeg skal Vi støtte ser. deg det. Ja. Det, <laughs> ja, men blir det ikke mer sånn når du vil da Når du har løst til det Ja, men jeg tror kanskje det er en sånn ting At du skjønner jo ikke selv Når du burde gjort sluttet for lengst Og det liker jeg dårlig ja. Ja. ja, men hvem er det frisseren da Som kan svare? Den sier jo sikkert at du skal fortsette. Eller du må gjøre masse annet greier for å komme til ditt slutta. du har sluttet. Jeg synes dette er ja, jeg altså. har sett folk i min alder som de lar det jo bli grått. Og så tenker jeg det må jo være greit at jeg gör det. Får det ikke Får til? Ikke jeg, til altså. Får det ikke til? Nei. Jeg er ikke der enda? Nei. Så du vet egentlig ikke? Nei, vet, vet ikke. ikke. Den dagen du står og skriker det, man Nå må du, du må å slutte å farge. Du må slutte Du ser fader ikke ut. Kom. Da kommer jeg vel til å gjøre det da, For jeg hører jo på deg i, sånne, i ganske store spørsmål i livet ja. Jo, men jeg er litt usikker om dette er et stort spørsmål Og så tänker jeg, hvem bryr seg ja. Om jeg i fargehåret, hvem bryr seg om det? Jeg, sannsynligvis ja. Ingen andre Det er noen ganger jeg nå tenker Oi, Sandi, var ikke helt heldig Ja, men du... da er det snakk om ettervekstkriser, er det ikke det? Nei, det er også noen ganger at det blir for mørkt ofte da. For mørkt, ja. ja Men har du noen ganger tenkt at Oi, hudet burde ikke sluttet fargehåret det har ikke jeg tenkt så mange ganger, skjønner du? Ofte. Har du det? Jo, jeg har tenkt det. Du har det? Jeg har det. Oh, ja. at det sett bedre ut. Ja, som faktisk. Fått Og fått det är ikke overgangen, liksom. Nej. Nei, det er når folk har blitt grå, ja. så tenker du, skal du fortsette farge? Det er ikke alle gråfarger som er like fine, eller vet du. Nei, det er ikke det. Det er på det, ja. Å, det er mye å tenke er, på. man tänker på nå, da. Ja, det må man tänker på. Ja ja, så vet ja, tenker... kan säga si en ting. Til jeg deg. Jeg det där får jeg ikke lyst til det hele, vi förkno lyste det eller Det har hört om en ny dating trend. Oj. Ja, kanske du hade hört om det vi har ju snackat mycket om ting sådär. Ja, vi har egentligen snackat för det är ju om ghosting, ikkärr? När ja. folk bara blir borta. Nu är det nye den snakker om submarining. det har jag inte hört om. men det er ju bara att den blir borta liksom er under vatten och så bara kommer de upp igen och säger hej, vad som det? Ja. Ikke noe som er forklaring på For at begynner, jeg var borte i tre måneder eller et år, ja, og her er jeg. Men vet du hva, det der det det Ja, det her, ja. Da, men jeg tänker jo bare på drapet ja. i U-båt Han der sprød at ja. submarining, det ville ikke vært noe nei. begrep jeg liker. Så hvis du treffer på en fyr og sier, ja, jeg driver og bygger meg en ubåt. Åh, oh, nei! Hvis det var et vanskelig begrep i den sammenhengen. Ja, ja. Jeg tenkte Men, dette er bare for å finne på noe, for at noen som forstått seg spårer skal snakke om. Finne på begrepet hele tiden. Ja. Det er ikke noe nytt. Nei, har jeg opplevd det? Ja, nettopp, nettopp. Ja, det er nettopp, nettopp. Ja. Det er irriterende. Ja, det er det. Kom deg tilbake ubåten, skal jeg si neste gang. <laughs> Dykk ned, djørt. Ja. Ja. Ja, ja. ja men det var du, da må ju nästan sin tal för idag. Jag har buffé kroppen och vurderar hårfärgen så er vi plötsligt tillbaka. Ja jag ska tänka över det må. Djupt önskeligt alltså. Okej okay, tack ja. för idag. Hejdå.